42-ben egy nap megint behívtak, ki tudja hányszor, ez éppen a Jó, hát felvettem a gyönyörű fehér extra hámat, fekete lakcipő, fekete paroli. Felszálltam a vonatra, ott megismerkedtem egy fiatal asszonyjal. Hát nagyon sokat udvaroltam abban az időben, szálltam, kalandom volt. Megbeszéltük, mihely hamarosan leszerelek, lesz rendezvú. Leszálltam a vonatból nagykátán elmentem a megadott szíve egy kertbe. Ott a kertben ült egy nátszéken egy murai nevű alezredes. Lejelentkeztem, átadtam a behívóba. És akkor vettem észre, hogy a nevem mellől a zászlós szó. Ez hiányzik. Engem munkaszolgálatra hívtak oda be. És akkor murai az én fehér extra egyenruhámat szemtelenségnek, provokációnak minősítette és kiköttetett. Kikötni úgy kell, hogy az ember kezét hátul összecsavarva összekötik, csuklójára kötözött kötéllel felfüggesztik oly módon, hogy csak a lábúja érik ezen a talajjal. Ezt a szolgálati szabályzat szerint csak orvos jelenlétében szabad csinálni, hát orvos nem volt jelen. Murai azért odajött hozzám, és a bicskájával levagdalta rólam a csillagokat, a gombjaimat, letépte a karpaszományt, és utána egy jó nagy pofont kapta. Ami nekem szokatlan volt. Hát engem addig nem pofoztak. Ez akkor történt, amikor a hercegprímás közben járt Hortinál, hogy Ukrajnában ne vigyenek ki magyar munkásszázadokat, tehát munkaszolgálatosokat. mozgó hinnak nevezték ezeket a vonatokat. És tényleg a hercegprímás kérésére Horti ezt le is tiltotta. Murai, ez a szadista őrült, ez az elmebetel ki is végezték egyébként. Fellolgatták az oktatokat. Szóval a aznap éjjel összeállított egy komplet szerelvényt. A rendelet hatályba lépése előtti napon, éjfél előtt két perce útnak indított a frontra. Egy orosz kisváros romjaik közt raktak ki minket, és akkor onnan mentünk a második magyar hadsereggel, a Doni. Ez egy olyan 2 három km kilométeres séta volt. A visszavonuló szovjet csapatok minden vasútat megsemmisítettek. Nekünk maradt az országút, azon mentünk, úgynevezett erőltetetten. Tehát a télig hátra fél év nagy részét ez a gyaloglás töltötte ki, meg a drótakadájállítás, aknaszedés, lövészárokásás, ilyesmi. Jött a tél, elértük a dont, és ott beástuk magunkat. És a nagy orosz áttörés napján én véletlenül aznap 12 kilométerre voltam a frontó Tehát a nagy offenzívát nem kaptam közvetlenül, hanem a visszavonulók első hullámával sodrottunk el. Mi is hát szétestünk teljesen. Pucoltam vissza. Azt azért rögtön láttam, hogy itt munkaszolgálatosnak maradni nem jó. Egy halott őrmesterről leszettem szépen az egyenruháját, beöltöztem, tényleges magyar őrmesternek, magam mellé vettem 12 embert. Csak úgy kaptunk élelmet, a zárt alakulatban fegyveresen jelentkezünk érte, és így 360 km visszavonultam. Közben meg is sebesültem könnyen, tizenkét 12 aknaszilánkot kaptam lábamban. jelkorodott, nem értem el. Ott csukódott az orosz harapófogó. 30 kilométer kellett volna mennem, és kicsúszom. Fogságba esünk. És akkor az oroszok elindítottak minket vissza. Kelet felé. A hadifogó felé. Csak hogy ott nem számítottak ilyen gyors előretülése. Tehát a második magyar hadseregnek erre a katasztrofális ellenállási képtelenségére egy fenét készültek ők fel, táborok, foglyok. Azt mondták, hogy arra! És mi hetekig bolyongtunk szemben a feltartóztathatatlanul áradó, hömpölygő szovjet hadsereggel. És ami most jött, ahhoz képest a háború minden borzalmas semmiségnek tűnik, a háborúban tudílik tömegek veszik körül az embert, fegyverek védik, betonok fedezik, itt elpusztít az ésség elnyel az idegenség, és betemet a hó. 60 ezer bajtársam fagyott meg itt. És az, hogy én életben maradtam, ez a valószínűségnek puszta töredéke volt csak. Mindmáig az adósuknak érzem magam, egyszerűen azért, mert túléltem őket. A legtöbben az út szélén fagytak, meg ülve, nyitott szemmel. És ezzel a márványba arccal néznek utánam, és én mindmáig a hátamban érzem a tekintetüket. Itt az ember élni akart. Élni az annyit jelent ilyenkor, mint önzőnek lenni. Ha az ember kenyeret látott valakinél, akkor nem látta, hogy a kenyér másé, hanem azt látta, hogy kenyér, amit el kell venni és meg kell venni. A háborúban egy bizonyos küszöb alatt megszűnik az emberi erkölcs. Tehát én megértem azt, hogy állattá váltam. Állattá akkor váltam, amikor az éjhalától féltem. Ez az időszak a lélek riadalma. a pánik. Az ember visszazuhan egy olyan ős állapotban, amelyben évezredek óta nem élt ember. Szabadpréda. Egyszer csak beterelik egy marhavagomba és elviszik egy lágerbe. Amelynek az összetétele szintén meglehetősen színes, hát minden náció, amelyik a Szovjetunió ellen harcolt képviselteti úgy mond magát. Az éjség az a tantalosz kínja. Az oldhatatlan. Nem múlik el. Alapjában csillapíthatatlan páni retteg és az ösztön fél az éhalától, ez az éjség. A hadifogság alapvető életérzése az ésség, és ez alól a szabály alól nincs kivétel. És senki nem tudja, hogy mi van az övéivel, Posta nincs, és ez még növeli a léleknek ezt az eltopultságát, a minden-mindegy érzését. A japán fogolytársak azt mesélték, hogy ők nem is várnak otthonról levelet. A japán katona, ha háborúba vonul, elbúcsúzik a családjától, a családja gyászruhát ölt és megsiratja, aki katona az halott. Ír valaki a halottnak levelet. Az első munka, amelyre kikerültem, az fakitermelés volt, erdőírtás. Talpfákat termeltünk ki, ez írtózatosan nehéz fizikai munka, 5500 kalória kell hozzá. Úgy történik, hogy párukra osztják a csoportokat, kinyitják a kaput, minden pár kap egy szalagfűrészt és egy fejszét, és akkor davaj az erdőbe. Ahol senki egyetlen árvaszóval nem mondja, hogy mi van, nem ott állnak ezek a mérhetetlen nagy fák, ott álltunk mi, mint a törpék teljesen hülyén. Na no, hát én benne mindig volt valami kezdeményező energia. Egy német organista zeneesztéta volt a partnerem. Szóval a favágásban épp olyan perfekt, mint jó magam. Mondom neki, lóz kamerát, elkezdjük. Beakasztottuk a fűrészt a fába, elkezdtük húzni, és az elakadt. Soha többé nem mozdult meg. Előre se, seki se, Kész. Hát gondoltuk, szóval miért, fűrész, had Áltunk tovább, és akkor előlépett lépett az egész csoportunkból a legújabb. Egy pici emberke, tényleg két hónapja nem szólalt meg. És egyszer csak azt mondja, hogy elép kibaltázni kérném. Mondom, mit csinálni? Elvette tőlem a fejszét, kibaltázott egy éket, Kihúzta a beakadt szalagfűrészt, mint a kést a vajból beakasztotta a fának a túloldalára. És azt mondta, nem nyomnám. Húznám. Ne nyomjunk itt, te semmit sem, mert beszorul. Elkezdtük húzni. Ez az ember tekintélet. Ő a vezető, a szervező, ő lett minden és mi boldogan végrehajtottuk az utasítást. A magyarok az elátkozott kufár szellemet illetően lepipáltak mindenkit a táborban. Egy cigaretta ára, nyolc rubel volt egy időben, az kétnapi napi munkadíja, és akinek erre nem tellett, az vehetett egy slukkot két rubelért, és akinek erre sem futotta, az ötven kopekért egy szájbafúvás. <tos> Kultúra akkor született, amikor két ember a barak sarkában végre egyszer másról beszélt. Szóval nem arról, hogy hogyan kell csinálni a paprikás köplőt. Tehát amikor nem főztünk, azt mondta valaki csináljuk színházat. És egyszeriben mindenki színházat akar csinálni. A magyar színház a Munka Himnusza című opussal indult meg. Az egyik barak végébe összeütöttek valami emelvét, arra ácipelték a Kovács az üllőt. És három munkás, munkás verte rajta a vasat. És akkor megjelent három kis ördög, piros pokrózva voltak ördögben. És ezek így szurkálták, bántották, nem hagyták dolgozni a dolgozókat. Előlépett a szerző, és kifejtette, hogy az ördögöcskék a nagy tőkéseket jelentik. Ezt senkit nem zavart, mert sokkal murisabbak voltak, mint a három munkás, hogy verte rajta a vasok. És a jelenet vége az volt, hogy megjelent egy vörös katona konzerv konzervdobozokból készült szuronyával, kihajította az ördögöcskéket, és aztán három munkásra együtt elénekelték. Hát az internacionális, Káprázatos sikere volt a darabnak. A szerzőik ötször kitapsolták egy gróti fűszerest. Nagyon boldog volt. Gondolom attól, hogy a politikai tiszt azért nem firtatja olyan nagyon, hogy miről is szólt tulajdonképpen a darab. Mert az eszmei mondani valónál sokkal érdekesebb volt, hogy ki játszak, Kinek a ruhájában, honnan lopták a villanyingőt. Honnan szerezték a parókát. Hát ezt kerestük a színházban. Illetve azt a hátgerinc csiplandó pillanatot, amikor X-zászlós, vagy honvéd, vagy hadnagy megjelent a színpadon, Szoknyában. Az első nőt Júlia szerepében láttam. Egy kölni német lakatos alakítottak. Heinz Hünerbein nevezető. A fején egy vörös, hullámos, csilló, haj, zuhatag, részdrótból volt, melyet a fiúk a gyárból szereztek. Hófehér csipkeruhája kötszerből készült, és akkor megfordult az erkélyen, látni lehetett, hogy a hátán úgy lapockától a derekáig egy hosszú rózsaszínű húzódik, Sztalingrádnál sebesült Júlia egy orosz robbanó lövedéktől. És aki csak látta, borzongást érzett. A teremben ötszázan vagy ezren évek óta nem láttuk igazi nőt, és most itt volt Hünerbány, és ebben volt valami. Ez izgató volt, irreális és valódi, megnyugtató és hihetetlen. Szóval színház volt. Én nekem valóban a háború életem legnagyobb élménye. A sorsdöntő érmény Nézzék, Ugye mi voltam én? Egy elkényeztetett, többé-kevésbé, inkább kevésbé művelt fiatalember. Megjelentett kötetecském, volt egy kritikám, saját szobám volt egy ötszobás villalakásban, hol laktunk. Így pedig, ha nem tévedek, 800-an laktunk egy barakban. Ezek ilyen félig a földbeásott barakkok voltak. Két sor princsel, most is látom, hajtuk a havat, ahogy összemosódnak a tájjal. Bekerültem egy tömegbe. És ennek olyan picike porszeme lettem, hogy a nevemet nem tudta senki. Itt nem volt rang, itt nem volt gazdag, szegény, származás. Mindenkinek 600 gram kenyere volt naponta, reggel egy leveset, délben egy kássa, este egy csalka Egyforma lettem a világgal. Itt fedeztem fel azt, hogy ami a villalakásból tömegnek látszik, az emberek. Hogy a legszürkébb, a legszótlan, hát a kisfavágó is. Mindenki. Titkokat, vágyakat, szenvedélyeket, tudást hordoz. Azt, hogy itt lehetek és beszélhetek kizárólag embereknek, köszönhetem olyan embereknek, akik egy rossz pillanatban mellém álltak, vagy megmentették az életemet. <kül> Azóta mondom azt, hogy a legtöbb, amit egyik ember a másiknak adhat, az a szolidaritás. Az egész emberi etikám erre az egy szóra épül. És ez a kulcsszava az én írói munkásságomnak is. 1946. Karácsony másnapján futott be a vonat. A keleti pályamokban. Arra, a peronra, ahonnan öt évvel ezelőtt elindultam Nagy Kátára Fehér-Extrában. Első utam a lánchid vitt. Anyámat sem láttam, még a hidat akartam látni. Mert a búcsúm öt zajlással és négy tavasszal onnan szintén a hídhoz kötődött. És mindig, amikor emlékezetemben fölrém lett a haza, a hidat láttam. Úgy, mint akkor. Nem tudom, hogy ezerszer vagy tízezerszer történt-e ez egy nap. Híg akáczvirágszagú ködben levegve a híd, fényben a fény, és íme élek. És romban áll a híd. Azajöttem. Az oktogonon beültem egy bér autóba, megmondtam a sofőrnek a címemet, azt is megmondtam, sajnos pénzem nincs, Kénytelen lesz, hogy elent várni amíg a családomhoz. Fölmegyek, addig lemarad a bugyor, rám nézett, bólított, érti, meddig tetszett oda lenni azt mondja. Hát megmondtam. A család megvan? de igen. Jaj, van egy kedves mama, ugyebár? Mondom igen nőtestvérek is vannak, ha szabad érdeklődni. Igen, van egy húgom. Megtetszik, tetszik engedni, hogy én is fölmenjek a kedves úrral. Minek? Hát mert tetszene menni. én pedig vinném a bugyrot a hátam mögött. Ja, nem ugyan, mire való ez, elmírom, azt a bugyrot. Annyira szeretném hallani, ha majd sikoltoznak az asszonyok. <hazú> És tényleg följött velem, ott állt a hátam mögött, abban a rettentő kavarodásban, csókolózásban, Szerényen, mint az életmentők, erős hogy adom, hogy őt is össze-vissza Abban a hitben, hogy velem együtt volt fogoly. És hát nem fogadott el pénzt, hugomnak, édesanyámnak szertartásosan kezet csókolt. És amikor kikísértem, és kezet fogtunk az ajtóban, akkor éreztem először, hogy no, itt itthon vagyok. És irtózatos lendülettel belevetettem magam a munkába. Úgy nézhet ki, hogy ez a sokat szenvedett ország ez egyszer, tényleg fölélegzik, szabad lesz. Én bennem egy megnevezhetetlen szomjúság volt. Egy, hát egy öt éves ésség. Mi van itt? Mi lesz az országból? Jöttem, mentem, rengeteget írtam. nobel cikket, riport, minden. Egyáltalán a koalíciós idők nagyon forró, pezsgő, reményteli évek voltak. Megjelent a hadifogságban, itt riport kötettem a lágerek népbe, két év alatt három kiadást értem. Óriási sikere volt. És az olyanfajta bírálatokra, mint hogy én nem méltányolom eléggé a Szovjetunió önfeláldozó hősiességét. Hogy én hamis képet festek a lágerekről. Következőképpen válaszoltam. Egy bíráló megvádol, hogy én mindenről írok, csak a lényegről nem. Nevezetesen arról, hogy ez a sok százezer hadifogó, mégis mégiscsak a Szovjetuniónak köszönheti az életét, illetve, ami annál is sokkal fontosabb, a politikai szabadságot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 Minden gondolatomnak ez az alapja. A termőföldje. A humusz. Az ember egy darabig kerget egy álmot. És hát az első pereknél és letartóztatásoknál még megpróbáltam magyarázatot találni, még olyan formán is, hogy ugyan már hát nem visznek el ártatlan embereket. És ez egy darabig ment. És akkor Déri Tibort meghívták a Raikbert tárgyalására. Írni kellett valami tudósítást róla. Este átmentem hozzá, és azzal állított be, hogy egyetlen szó nem igaz az egészből, a Raik betanult szöveget mond. Tehát mi tudtuk, hogy rettenetes, jóvá tehetetlen dolog történik. itt tudtuk, hogy előre megírt forgatókönyv szerint megy az egész. Ebben az időben a kérdőjelekkel találtam magam eszem. Következőről van szó. Ezt írod. Mit gondolsz, mit fog elszólni szólni az ellenség? Ezt írod. Te nem tudod, a forradalmi romantika? Ezt írod. Vak vagy, nem látod a születő újat? Neked semmi az ötéves terv. Ezt írod. Bírálni akarod a pártot? Kiverni a munkásosztán kezéből a fegyvert? Nem tudod, hogy nehéz ipart kell teremtenünk, és hazánkat a mindenhol áskáló ellenségtől megmentenünk? És azért áldoznunk kell, ahogyan áldozott egykor a nagy Szovjetunió. És hát ezeket a kérdőjeleket eleinte mások rajzolták a kézirataim magójára. De minthogy én igazat adtam minden kérdésnek és minden kérdezőnek, hittem, vallottam, csak ezen az úton, csak ezen a módon lehet Magyarországon szocializmus teremteni, én meg sem vártam utóbb az idegenek tollát, hanem Felébresztettem a saját cenzoromat, erőt töltöttem belé, és saját magam írtam utána a kérdőjelet, minden mondatom vége, minden oldalam szége és minden gondolatom elejére. A bosszú nem várhatott sokáig magára. Elősőként a humorom pártolt el tőlem, savanyodni kezdtem, mint a káposzta. Disszítőkedben lekonyult, stílusom szürkülni kezdett, és Na, ráléptem arra az útra, hogy olyan szürkévé és unalmasabbá váljak, mint a telefon. Elég.